Moslemanski susreti. susreti. Bihač Božim 2010-2011. na Allah i hvala. Budite Allahov i robovi braćom. Vakun rabbi zidni ilmi i reci Allahov uvečaj mi znanje. Damačin še ih bilal poslič. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa Novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Zdravljamo. شديد المولدا وفخارا وتمنذكيا طيبا ما سوبفوت ينك شديد المولدا وفخارا وتمنذكيا طيبا ما طار يسقي به روض الهدى nakon što im je istina postala jasna, počeli su dali su prednost svojoj mudrosti jer među braćom imamo i tako i inteligentne braće, ali ta inteligencija je odvela odvela u zavadu. Ljudi, audzubillah, istraha od Allahovog tabanitela, ne prijatelja ne smiju više da na ulicu, ne smiju da pričaju, ne smiju da pozivaju, a samo se setite kako su nekada rad... ljudi pozivali javno, isto ono što ste juče radili, i to je dakle bilo normalno za neku braću. Pa su onda došla neka braća i počeli da nam govore, nemojte to raditi, nije to put mudrosti, nije to ispravno, nije, i sve je to vallahi razlog popuštanja, dakle u vjeriku. Atli ni mida billahi atluu bi khushu'in mustaqim fathan qalbi wa fikri sa'ilan rabbi yaqim fi kitabillahi atluu bi khushu'in mustaqim fathan qalbi wa fikri Ako ti budeš Kukavica, ako ti budeš Slabić, ako ti poklekneš, onda će oni to misliti svemane. Rečao im ostimani, "Slušaj." Zbog koga? Zbog tebe, zato što ti slav zbog... Ne smijemo da budemo takvi, nego moramo da mislimo na našu braću, كم اذاق قومي ظلمهم ازمن كم اذاق قومي ظلمهم ازمن يا جمهور الحق دين وغاب وكان يضرب يا رب يا اسد الفلوجه وعد النيراث سناه فرساني ركاب وشعال. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله عليه وسلم يقول الله جل في كتابه العزيز <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا ويقول جل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا Ama ba'du fa inna azdaqa l-hadithi kelamu Allah wa khaira l-hadi, hadiju Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra l-umuri muhdathatuhu ha wa kulla muhdathatin bida' wa kulla bida'tin dalala thuma ama ba'd Bratju barakAllahu fikum Mollim Allah, tebareke wa ta'ala da vas što se odazvali ovom skupu Da pokajemo Allahovim, tebareke wa ta'ala ne da svom ihipak zajedno polit svega onoga, što da, dakle što nas nalazi od, od, od, od musibeta i pored svega onoga uh, sa čime oni pokušavaju da nas uplaše ubijstvima, protjerivanjem zastrašivanjem i tako dalje i tako dalje Alhamdulillahi, Rabbilalim da vas Allah nagradi i to je te bareg, tada, jedan od znakova vaše hrabrosti, dakle ono ako se sećate juče koje je prisut predavanju kada smo govorili šta znači hrabrost u islamu i da islam dakle da, da, da Dakle, niti din, niti dunija ne može da, da opstane bez hrabrosti. Dakle, bez hrabrosti i ako kažemo, ako je to svojstvo, dakle, hrabrost, ako je pohvaljena čak i kod nevernika, kod kjafira i kod mušnika, onda je mu'min najpreći da bude hrabar i da se ne boji kada se Allahu u Tebaritele radi, da se ne boji nikoga. Mi ćemo danas s Allahom Tebaritele dozvolom ukratko, dakle, se nadovezati na ono što smo juče rekli. Pa ćemo govoriti o jednoj stvari koja je inšalav tada bitna s obzirom da sam pričao sa braćom, dakle o njihovim, dakle iz mjesta, jel, odakle dolaze, o njihovim džematima, o braći našoj koju znamo po Hajru, koji su se nažalost dakle u mnogim stvarima promijenili, jel, pa su popustili u vjeri i dakle ovo je jedna opasnost koja nam i prijeti. Svima nama vallahi, a to je šta? To je popuštanje u vjeri. Zbog toga sam volio danas s Allahovom tebara gtala, dozvolom da e, progro, progovorim o, e, o tebatu, dakle o čvrstini a, i postojenosti na Allahovom tebara katala putu. I kada kažem na Allahovom putu, onda ovo ulazim svako djelo koje, dakle, koje se tiče rada za džemat. Kada kažem džemat, ne mislim samo dakle, džemat dakle, neku određenu džamiju, u nekom određenom gradu, već mislim na ehlisunetavlj džemaa. Dakle, na našu braću, na svakom mjestu u svijetu. Čovjek koji sebe ne smatra članom tog džemata, ehlisunetavlj džemata, takav čovjek je izgubljen. Takav čovjek je novotad, takav čovjek je sektaš. I mi sebe smatramo tim, dakle, svetski džemat. Dakle, džemat, dakle, na nivou cijelog Dunja Luka, ehlisunetavlj džemaa slatatevo barek Allahufikum bez obzira u kakvoj e, naciji se radilo ili boja kože ili kojim jezikom pričali svi mi imamo istu akidu i svi imamo isti cilj la la na početku e, iltizama dakle kako se kaže iltizama prihvatanja vjere ili praktikovanje Allahovog tebara radina dina vidimo da su naša vraća, da su šababi i takako maša Allah žestoki i, i, i, i hamasni i, dakle Mašallah. Međutim, nakon određenog vremena vidimo kako popuštaju vjeri. A? I vallaha je žalosno je kad vidimo da je da brat naredi svojoj hanumi, la haule vela ila bila da skine nikab. Nakon toliko godina sabura, dakle podnošenja, uvreda i tako dalje i tako dalje, on dođe naredi ženi da skine nikab. Ili on sam, nakon toliko godina, nakon što su ljudi upoznali da je ova brada, dakle ovo je samo banalan primjer, ima prečih stvari u brade, u to nemalo, nemalo sunje da nam ne bi neko rekao videovi što pametuju samo pričaju u brada i kraćenje odjeće i nikab. Dakle, to su samo primjeri. Zašto? Zato je su ove stvari vanštinske. Ljudi, auzubillah, i straha od Allahovog te baritela neprijatelja ne smiju više da izađu na ulicu. Ne smiju da pričaju, ne smiju da pozivaju, a samo se setite kako su nekada ljudi pozivali javno. Isto ono što ste jučer radili. I to je dakle bilo normalno za neku u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 Nakon što im je istina postala jasna, počeli su, dali su prednost svojoj mudrosti, jer među braćom imamo i tekako, i tekako inteligentne braće, ali ta inteligencija ga je od u zavlodu. Jer kao što kaže šehtun i s nami te tri su stvari koje čovjek, ako i ne bude imao kod sebe, nikada ne može biti dobar mu'min. Ne može biti mu'min uopšte, a kamo li da bude dobar vjernik? Prva stvar jeste da čovjek radi ono što mu je naređeno. Dakle, da radiš ono što ti Allah te vrtila, Naredio i njegov poslanik. Bez obzira da li ti to razumio ili ne. Bez obzira da li razumiješ zašto ti je Allah naredio. Dakle, Allahov poslanik ti je naredio da radiš neku stvar. Nije te niko pitao razumiješ ili ne. Naredio ti je da radiš i ti moraš da radiš. Druga stvar, kaže šehtu ili samim tamim jeste Terkul mahdur. Dakle, prvo je Al amelu bil ma'mur. A drugo je terkul mahdur. Da ostaviš ono što ti je zabranjeno. Allah ti zabranio da radi što je to. postani ali je srlato veselam, ti je zabranio da radi što i to. Dakle, nemaš pravo da pitaš zašto. Ili ja to ne razumijem zašto. Me... To te niko ne pita. Naređeno ti je da radi što je to. Zabranjeno ti je da radi što je to. Kloni ga se. I treća stvar jeste... Rida bil maqdur. Da budeš zadovoljan s onim što ti je Allah te bareh odredio. Naredio ti je dobavljaš namas. namaz. Bezako. Ti ćeš obavljati, obavljati namaz... A Allah će ti presudit, odnosno odredit će da te na tom putu objevnana namaza zade si nekim u Sivet. Moraš da budeš zadovoljan. Ti hoćeš da klanjaš, šef će ti izbati iz posla. Ti si zadovoljan s tim. Ti oćeš da se pokoriš Allahu, žena će te napustiti zbog toga. Ti si zadovoljan s tim. Allah te barek tada ti je naredio da se odrekneš onih ljudi koji te pozivaju džehenem. Ti si se odrek od njih. Znači nemaš više ugleda među ljudima. Dok si bio sa njima, ljudi su se poštovali. Onaj ti jel, pomagao, financijski te pomagao, onaj drugi te financirao tvoje školovanje i tako dalje, i tako dalje. Ti si, ljudi pozivaju u svata svatate ovo bare kalafikum. Allah ti naređuje, nemo da im se približavaš. Ne približavajte se onima koji su zulmu činili. Dakle, ako i prko se Allah i njegovom postaniku, pa da i vas zajedno sa njima peće avatar ti kažeš vallahu neću jasna. tamo, dakle, postoji mogućnost da će svakog trenutka se spustiti Allahova kazna. Zbog toga sam se ja udalio od njih. Čim si se udalio od njih, nemaš više one podrške na Dunjaluku koje si prije imao, ali ti si zadovoljan sa tim. Ljudi te ispituju na granici. Dođeš, najvi su na tepe igla, četiri, pet sati, pored tebe vidiš prolaze kjafiri, auta prolaze, a ti stojiš pored puta. Pa ti on kaže, izrađe napolje. Ona vetar puha ispod onog mosta. A bi hladno. Allahu ekber. Pa kažeš, zašto ovo? Ne. Allah je tako odredio i ti si zadovoljan sa Allahovom odredbom. Svata te ovo barek kle Dakle, moraš da radiš ono što ti je naređeno, da se kloniš onoga što ti je zabranjeno i da budeš zadovoljan sa svim onim što te zadesi na ovom putu. To je pravi iman. Allahu ekber. Svata te ovo barek, fikum. Kada govorimo o, dakle, sebatu, o čvrstini, Onda se misli da čovjek ustraje na putu upute, jel' tako? Da čovjek ustraje na putu Kur'ana i Sunneta. To znači, znači čvrstina. Dakle, kada do tebe dođe nešto, dakle, neka naredba od Allah ili njegovog postanika, dakle, osnova te naredbe jeste da je šta? Da je obađi, jel' tako? Al amru jak tedi Naredba za sobom povlači obavezu. Allahov posljednje se ljeme dođe sad, zamislite tako vam Allaha. Allahov posljednje se ulazi u Meku na svojoj jahalici kada su oslobađali Meku od širka. Allahov posljednje se ulazi u Meku spognute glave tako da njegova brada dodiruje sedlo njegove jahalice. I on ti dođe i kaže ti, muslimane, pusti bradu, a krati brkove. Bilo to značilo ko te? Pa vidjet ću, ili bi rekao, Allaho, poslanićeš sve što ti kažeš, dao bi za tebe i oce i majku. Bil tako postupio ili bi rekao, pa možda, ne znam, vidjet ću, razmičit ću žena, problemi, babo, šef, firma, granični prelazi. Ne, nego, čim bi ti Allaho posljednije me to rekao, ako bi mu se suprotstavio, postoji mogućnost da bi te, zadesio, da bi te, da bi te zadesila kazna od Allaha teba Ako se sjeće ova braća koja su bila na predavanjima, kada je čovjek, dakle, čovjek je jednog sahabiju, ubo u koljeno. I on je došao Allah u i rekao, Allahu Poslaniče želim da izvršim odmazdu, da mu vratim. Pa Allahu je rekao sad čekaj da dok ti zazdravi noga. Pa je on opet došao i rekao Allah poslaniče želim, nije dakle htjela posluša savjet Allahu oposlanika ili naredbu Allahu Poslanika, Allah posanik je rekao u redu, doveli tog čovjeka da i njega budemo u nogu isto kao što je on tegu u nogu. Međutim, ovaj kasnije njegova noga je zarasla, dakle zar... zaliječila mu se rana, a onaj prvi koji je prkosio Allahovom poslaniku, koji je ipak tražio i ustraio u tome da, da, da se osvjeti, mada me je Allahov poslanik rekao, sad čekaj da ti zazdravi rana. Ha? On je došao i rekao, Allahov poslanicu, osakatio sam. Ta. Dakle, ova rana se proširila tako da mi se... Dakle, proširila se rana i noga mi je upropaštena. A onaj kome se on osvetio nogom mu zazdrava, tako da ništa nije bilo. Kaže Allahov poslanik, zar ti nisam... Rekao da to ne radiš, zar, sam ti, zar ti nisam savjetovao da se ne svetiš, da sačekaš, a nisi htio da poslušaš moje, šta, moj savjet, pa te Allah udalio. Svatate ovo bare kalafiku. Dakle, pojenta je samo da slušaš tvoga poslanika, sallallahu alihi vseleme, i u tome je selamet. Ako te na tome putu zadesi da budeš ubiven, naprimjer, ili da budeš zarobljen, ili da te pendrekom izlupaju po, po leđima, jel tako? ili da te napusti tvoja voljena draga Hanuma ili da te babu istera iz kuće ili da te tvoji prijatelji sa kojima si nekad slavio novu godinu koji je juče da te oni napuste na, na tome putu, moraš da budeš zadovoljan s tim jer tako vam Allaha zar nije bilo boljih koji su bili od nas milijon puta bolji kakve su oni svemu sibete doživljavali ali nikad nisu poklekli. la haule velakuvete illa billah la haule velakuvete illa billah a što se tiče ovog ove čvrstine na Allahom tevarak tada putu mi smo rekli dakle ta čvrstina može da bude na mnogim poljima, a može da bude čvrstina u Davi, može da bude dakle čvrstina u Ibadetima da čovjek ne popusta, može da bude čvrstina u žihadu u svakom slučaju jer čovjek koji nije čvrst, ne može da se dakle priključi ovom džihadu kojeg mi danas dakle na našem terenu vodimo, a to je džihar dave i pojašnjavanja ljudima vjere onakva kakva jeste, ne kakvo je nevernici, dakle, prikazuju na, na, na televiziji, niti onakvom kako novotari žele da je prikaz, prikažu, slatate, već onakva kako se je prikazivali ashabi Allahovog poslanikali dvanu Allahi alihim i oni koji su ih slijedili do sudnjeg dana. <kuh> Spominje Allah, Tebare Kvetala, skupinu mu'mina pa kaže, dakle, prenosi nama kako su oni postupali a? i kako su... Šta su oni govorili kada su se našli u nekom problemu? Kada su se sukobili s Allahom i tebara neprijateljem? Dakle, opasno je. Nisu popustili u smislu da pobacaju oružje, da pobacaju jelabije, da pobacaju brade, da pobacaju sunnet i da se sakriju. Ne, ne već su govoli, ربنا غفر لنا ذنوبنا fi في أمرنا وثبت أقدامنا Gospodaru naš, a, oprosti nam naše grijehe israfana في Amrina. Kaj feno haza? Kako ćemo ovo prevesti? Olakšaj postupcima naš. Jeste, i olakšaj, dakle u našim postupcima, u etebit akdamena i učvrsti naše stope. Dakle, znamo da je opasno. Svataš. On, čim dođeš na granicu, on ti uzme pasoš, tamo ga kopira, jel tako, i zapišete i eventualno te stavi, staviti broj, taj, taj. Ovo je jedan od ovih u Bosni koji prave probleme. Odnosno, jedan od ovih koji neće još se integrišu jel, u sistem koji izazivaju mržnju i tako dalje ti si zapisano imaju tvoje ime hoćeš li se ti povući ako se povučeš nakon što ti je istina postala jasna Allah te barek tala će spasiti a tebe koji si se povuku i zavuku u miši rupu iskopat ćete nevjernici i izvadit ćete pa će ali ja nema sam njima ništa ne ne tako ti si isti koji je Allah i tako je danas oni koji su hrabri u ime Allaha, Oni koji se pokoravaju Allahu i poslaniku i koji slijede uputu, Allah tebare tala ih štiti. U okjane, hakan alejna nasru mu'minin. Dakle, naše obećanje je, dakle, naše, dakle naša obaveza je, šta? Da pomognemo mu'mine. Allah će pomoć mu'mine. Wallahi, bezimalo sumnje. A onaj koji se uplašio i koji je popustio u vjeri radi dunjaluških slasi ili radi svoje, svoje kukavičku, jazem bila ja? njega će iskopat nevjelicu ta, ta, dođi vam dođi. Ti, si, ti si samo sakrio ko što kažu u Austriji spavač jel? dakle on čeka svoju priliku da napravi njega u ove koji su izašli na ulicu da ljudima pokažu da kažu ljudi ovako to treba da izgleda ovako su izgledali asabi dakle ne govorim samo o vanštini to vam je posl... dakle jasno vi ste hamdulillahi rabilalemin dakle svesni toga da ne govorimo o vanštini ja? već govorimo dakle o ahlaku jednog mu'mina o ibad, to jedno, jednog mu'mina. Svata to obare kalafi. Alhamdulillahi rabbi Dakle, kada dođe u problemi, onda je obaveza za mu'minu da se vrati Allahu i da moli Allah da ga učvrsti, da mu da svoju podršku, a nikako da popusti ili da počne da, pro, da proračunava nešto, da, da, dakle, kako se kaže to, da koristi logiku. Pa da kaže, možda bi ja mogu ovdje napraviti ovo, možda bi... Ne. Opasno je, bojiš se, dakle, ta strah je dakle, do nekle prirodna, je tako? Ima mogu, dakle, jel' tako? A? Tražio da laha te barek podršku i moli ga da te učvrsti. Nemoj nikako da popustiš a? i da se vratiš stopama. Jer to vraćanje stopama na kojima si bio možete kako da znači ridnet. Sadaš, toliko su te prepali kafiri da si ostavio din. Ostavio si namaz. Toliko su te prepali da si... Se odreho od svoga poslanika o jazem bila. La haule la huvete illa bila. Vi znate da nevernici nama stalno prebacuju da smo mi teroristi, da smo mi ekstremni. Međutim, kad pogledam u Bibliju, videli smo kojih je naveo da kolju muslimane u Bosni nedavno. A? Biblija. Videli smo kojih je naveo da kolju muslimane krstaši kada su klali muslimane u Palestini. A? Kada su klali... Sve ih je navela njihova iskrivljena knjiga. Gdje navodno kaže Musa svome narodu, uđite u taj taj grad. Nemojte da pokazujete niti milosti, niti sažaljenja. Poubijajte svakoga. I staro, i mlado, i muško, i žensko. Sve ih pokolite i napunite avlije mrtvima. Tako su, dakle, oni postupali u Bosni, zar nije tako? U Jeruzalemu kad su upali. Ulice su bile, dakle, pune krvi. Dakle, kopite njihovih konja su plivale u krvi. Dakle, zbog ovo. Kaže, dođe Musa. I vide, dakle, svojih 12.000 vojnika. Ah? Naredio im je da poubijaju sve, ali oni su pobijali samo muškarce. Dakle, odrasle i djecu, samo muške osobe. Odrasle i djecu. Ah? Muška, dakle, ljude i dječake. A ostavili su se žene na miru. Pa se Musa, Mozes, alih se rasrdio toliko ko vam je dozvolio da ostavite žene u životu? Sve ih poubijajte, a djevice uzmite za sebe. A? Ko je terorista? Ko je krvolok? Vampiri su oni pravi, bila. Mu'minu se to nikad ne bi desilo. Mu'min... U istoriji, tako vam Allahe, se zapamtili da je muslim masakrirao nekoga, da je ubio? Ne. Ne. Vama arsal nake ila rahmeten lil alemin. A nismo te poslali osim kao milost ljudima. Dakle, milost. Isa salaj i selam, navodno, Jezus, salaj selam, navodno kaže, svako onaj koji nije zadovoljan, da mu ja budem kralj, dovedite ga predavnom i osjećite mu glavu. A? Sve ovo stoji u Bibliji. Je bili, dakle, ova zvanična njihova Biblija. Vela ila bila. Isus kaže, dovedite ljude predavnom, ko god neće, da mu ja budem kralj. Osjećite mu glavu. Isto tako radi ovi što pri, vole kralja da im se vrati. Urati on u Eksinu nego Francusko, jel? Kogor neće da prizna kralja. Sjećite Turčinu glavu. La haule vela kuvete. ila bila Nam. Ali sve ovo ne smije da nas uplaši. La haule vela kuvete. ila bila, Već moramo da molim Allah. te ve ta'ala. Čvrstinu. Kaže Allah. te ve ta'ala. Ja, i ladine amenu. Iza lakitum fiatan fathbutu o vjernici, kada se sretnete sa nekom skupinom, dakle, nevjerničkom, onda budite čvrsti. Dakle, ovaj ajet, iako je objavljen dakle, usuren fal, iako je objavljen vezano za, za borbu na lahom putu, a? može se također općenito izvući njih, njihov propis. Kada se god sretne sa nevjernikom, onda budi čvrst. Privedujte da te ispituju. Budi čvrst. Moli Allaha da te učvrsti. Ne moj se ostajati na svoju snagu, jer nema niti snage, niti moći, niti pomoći, osim Allahove te braktele moći i pomoći. Molim Allaha da te učvrsti i budi postojan, budi čvrst. Sjećate se jučer kad smo govorili o hrabrosti, kako je Hubeyb ibn Adi radijallahu anhu? A? Kada su ga kada su mušici, kada su mu presudili dakle, smrtnu kaznu u Meku kada su hteli da ga kada su ga nakon toga razapeli i izubadali kopljima i noževima dok nije preselio radijal, radijalallahu anhu prije toga što on rekao hoću da klanjam dva rekjata pa je dakle ove ovaj sunnet dakle šehida ha da klanja dva rekjata prije ubistva lahavle ila šta im kaže kaže tako mi je laha da se ne bojim da kažete za mene da sam kukavica odnosno da su Muslimani vidi koje su kukavice, odulio bi ju namazu. A zbog toga nisam htio da oduljemu namazu jer sam se brinuo o Muslimanima. Ako ti budeš kukavica, ako ti budeš slabić, ako ti poklikneš onda će oni to misliti o svima nama. Reći ovi Muslimani smako, kako kak. Ja zbog koga? Zbog tebe, zato što si ti slab, zbog ne smijemo da budemo takvi nego moramo da mislimo na našu braću. Muslimani su jedno tijelo, sad jedno tijelo, udariš se čekićem po prstu, sve te boli. Svataš, osjećaš, dakle, jedan dio tvojeg tijela, ako osjeća bol, to se odrazi na, na, na, na cijelo tvoje tijelo. Jel' tako? Isto tako je sa mominima. Ako negdje neka rana u islamskom umetu peče i boli, to mora da boli i tebe. Jer kao što kaže Allaho posljedna me na... ko se, dakle, ne, ne, ne brine za stanje umeta, on ne pripada ovom umetu. Dakle, ne interesujete ovaj umet, ne interesujete muslimani. Ne voliš da se sretne s muslimanom. Tako vam, koliko ima tih pametnjakovića, eto da kažem, braći Allah i uputio, koji su dojuče, maša Allah, kada ga vidiš, posjećate koda je iz Satora Bora sašao. Kada te sretne, zaobilazite. Ovo su oni žeće, još nisu oni dašli pameti. I vidi kakvi su, vidi oni, misle da smo mi, u, da živimo u ne znam kojem 15. vijeku. Svatate? Srt, to nije sramota, Allah je uputio. Ha? To je iz, n, n, sa jedne strane je to izdajništvo, valahi. Izdajništvo, dakle, kukavičluk i ljubav za Dunjalukom navela je dakle, da, izda, da, da, da ostave svoju braću. Svatate ovo, bare kalafiku. Međutim, jednom mu'minu nikad to ne smije da se desi. I neka oni znaju, koji su nas ostavili na cjedilu, da mi je njih nikad ne bi ostavili na cjedilu. Čak ako bi opet došao Allahov neprijatelj da ih napadne, mi bi stali na njihovu stranu da ih branimo. Jer je to uloga jednog mu'mina. I vallahi, Uvijek, dakle, se, čovjek sebe treba da stavi u tu ulogu, u tu poziciju, da ne budeš kadija među muslimanima. Već da budeš muslih, onaj koji miri ih, koji e, popravlja njihovo stanje i koji ih brani. Dakle, da budeš ti, ko što reče, e, brat, ko je rekao to od, od, od, od dva vas bareka na ofiku, da bude... Da bude musliman, dakle, vojnik na Allahom te barak Da budeš na usluzi muslimanima, kada traže tvoju pomoć, da budeš ljudi i pomogneš. Laha <hina> ule velakote ila <placesnika>. billah. <hina> <joursnikamondki>. Haspun, <hina>. Allaho Laha ila billah. Prenosi se da je Allahov postanik, sallallahu alaihi vseleme, molio, dakle, Allaha čvrstinu, dakle, u trenucima. Vi znate kako se, dakle, odigrala bitka na, na, na hendeku kada su se sakupili keafiri, i kršćani, židovi, pa su opkolili medinu. Allaho, po pa sve je lično, dakle, učest ovo, nije poput današnjih taguta i njihovih pomagača sedeo i pio kahvu, dok ovi drugi se prljaju već je on lično dakle, kopo zemlju, salallahu alaihi ve selleme, tako da je na njegovom dakle stomaku bilo dakle, prašine i pijeske i zemlje. Ha? Pa je on, salallahu alaihi ve selleme, u tom trenutku, dakle kada je bio dakle sav prašnjav od, od kopanja i od znoja, govorio bi, govorio bi salallahu alaihi ve selleme, da nije tebe dakle, o, o Allahu, nikad se mi ne bi uputili. dakle, Ti si taj koji daje uputu. Allah je taj koji daje uputu i svoje milosti. I odvorite u zabludu i svoje pravde. Felema zague za Allahu kulubehum kada su se oni dakle odlučili jel da krenu pogrešnim putem, ali je skrenuo. Je tako. Nije dakle moguće Allah te baritala koji je pravedan, te barakala, ti hoćeš u putu, hoćeš pravi put, Allah da te ostavi da strljaš. Nije Allah te barakitala, to je ružno mišljenje o Allahu, gospodaru nebesa i zemlje. Ako ti, ti ćeš pravi put, a iskren si, ne znaš ništa, subhanala. Kao što mnogi od nas nisu ništa znali. Ništa nisi znao. Mislio si da je Darvinova teorija o, o, o, o, o, dakle, da, je teorija evolucije, da je ispravna. Mislio si da je to izlaša, izašla, šta ja znam, žaba iz vode, posle je krenula da traži sebi hranu, pa se je popela na drugo, pretvorili su majmune. Pa kad više nije bilo na drvetu hrane, on sašao dole da traži nešto, s obzirom da je ovdje na četiri noge morao je polako da se ispravlja i postao čovjek. Svatate to, bare kalafikum. Dakle, mnogi su to vjerovali. Ali Allahova milost a, prema čovjeku jeste da ga uputio. Ništa on nije zaslužio. I mi se ništa ne zaslužujemo. Svatate ovo, bare kalafikum. Allahova uput je samo, dakle, uputa ova koju imamo je samo čisto Allahova milost prema nama. Svatate? Da ne bi neko rekao, ja sam bolje od tebe, ja znam bolje, ja imam više znanja, moj ibadot je ljepši nego to, ja sam bio u džihadu, ja sam... Ne! Sve je to samo Allahova milost. Ne budeš ni zahvala na tome. Allah će te okrenuti tvoj isti. <coughs> Svatate. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Zatim kaže Allah, te barek tera, wala tasadakna, wala salajna, niti bi mi udjeljivali na Allahovom putu, niti bi klanjali, dakle, da nije tebe o Allahu. I mi isto to kažemo, da nije Allah, te barek koji nas je uputio, ha? niti bi mi udjelivali na Allahovom putu, niti bi klanjali. Dakle, to je Allahova milost i hvala Allahu tebareku ta'ala na tome. Dakle, kad kažemo, dakle, moramo da budemo Allahu zahvalni, u to nema nimalo sumnje. Svakog trenutka našeg života. Kaže Allah tebareku ta'ala, وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَكُمْ Budete li šta? A zahvalni, samo ćemo vam, vam povećati, dakle, tu vašu blagodat koju smo, koju smo vam dali. Kažu mufesiri, rahimahum Allahu ta'ala, kada neko ima nešto što voli, što mu je drago, a to je bez imalo sumnje na broj jedan, a? možda i poviše toga, jeste ova uputa. A? Da se sljedbenik Kurana i suneta. Ako ima neko nešto što mu je dakle podario, što voli, što mu je drago, a? i ne bi nikada volio da to izgubi, neka Allahu te baritala zahvaljuje na tome. Sve dok budeš Allahu zahvaljivao na tome, nikad ti to Allah oduzeti neće. Svatate, zbog toga treba Allahu na prvo mjesto zahvaljivati na, na ovoj uputi Allahu Ekber. Svatate, jedan mu'min ima braću, ima ili kafir braću, ne tako mi Allaha nema braću, već oni bore zajedno radi interesa. Svatate, oni zajedno su, ti ih vidiš da su zajedno oni kobajagi, ali oni ne zna se ko, koga više mrzi. Međutim, kod mu'mina to nema, jer mu'min zna, mi ćemo sutra doći kod Allahovog postanike s Sleme, na njegovom haudu, i zajedno ćemo piti sa hauda Allahovog poslanika, a onda ćemo zajedno ući u dženetu. Svatate? Ko braća. Međutim, kod kafira to nema, nema za njih dženeta. Svi će u džehenem vallahi ladimi. Svatate ovo bare kalafikum. Ova skupina koja će doći kod hauda, kao što vam je poznato, doće skupina i mele, meleci će ih rasirat. Neće im dati da se priđu, da priđu do, do, do izvora ili do jezera Allahovog poslanika sremen. Dakle, koja nije u dženetu, već će na mjestu gdje se Dakle, polaganja računa. Dakle, haud je Asten jezero u koje se uliva uh, keuser. A? Dakle, rijeka koja teče iz dženeta i uliva se dakle, u taj haud. Svatatevo barek alaufikum. Novo tari, fasici, murtedi, munafici, svi će oni biti rastrenati sa toga. Pa će Allah posljednati reći moji to su moji prijatelji, oni su dakle iz mojeg umeta. Ne znaš ti šta su oni radili nakon tebe. Ne znaš ti da su oni nakon što im je istina postala jasna, skrenuli s pravog puta. Ne znaš ti da su oni više bojali nevernika, nego Allaha te barek etala. Ne znaš ti da su oni svoju braću ostavili na cjedilu? Ja? Ne znaš ti da su oni zamijenili sunet sa novotarijama? Pravu akidu sa akidom Kufra i Širka? Ja? umjesto da, da im je ljubav i pomaganje bilo mu'minima i muđahidima i muvehidima, oni su stali na stranu taguta i kafira. Ja? Postali su izdajice, postali su Laha ule vela kuvete, ila vila. Molim Allaha, te brak treba da nas naučini od tih, nego da nas učini od onih sa kojima će Allaha u poslaniče biti ponosan. To je dakle ona skupina i ovo je dakle dobra vijest i molim Allaha da budemo mi od njih. Kada je Allaha u se nama rekao o grupi oni su moja braća. Pa su rekli ashabi Allahu u šta smo mi? Kaže, vi ste moja Sabi, a oni su moja braća svak od njih bi žrtvovao i podrodicu i metak da bude sa mnom. O kome govori Allahov Poslani svreme, govori o skupini a? pa kaže doći će vrijeme kada će biti dakle, držanje za i sunet za uputu, bit će kao da čovjek drži u, u ruci dakle džemre, dakle onaj, žeravicu, jel onaj u, žar, jel gorite, pečete, svi te maltretiraju. Ali ti si zbog toga, jer to je, dakle, put. Allahu ekber. Wallahi, često, dakle, spominjem jedan, dakle, citat kojeg se čuo na jednom predavanju šeha Abdullah Az-Zama, rahima Latara, kada govorio onima koji ih odvraćaju. Vratite se, kuće, ostavite to, kanite se ćorava posla, ovo, ono, ha? Pa imam kaže, evo na udu ila evtani na venu zar da se vratimo kućama našim i da se predamo neprijatelju, da kaže, še to se. Ne, a? Feke enneke la tedri, la ponašaš se kao da ne znaš i kao da nisi svjestan toga. Fe inkunte la tedri, fe tilke mu Ako stvarno ne znaš, pa to je musibet si in inkun te tedri faj mu Adamu. A ako znaš onda je musibet sibet još gori. Znaš da je ovo pravi put, znaš da je put na kome se gine, ginuli su bolje od tebe. Jedan asan alahog oposlanika, kao što kažu uh, Muhadisi da se pogrešno izrazim. Dakle, statura ne najgori među ashabima, već onaj na najmanjem stepenu od ashaba, onaj koji je na najmanjem stepenu od Saba, bolji je od svih onih koji su došli nakon Saba. Dakle, najmanji od Saba na najmanjem stepenu, bolji je, dakle, koji je bio u društvu Allahovog poslanika, bolji je od svih onih koji su došli nakon njih. Svatate ovo bare kalafikum. Oni su izginuli Allahu Ekber. Oni su bili ubiveni na putu. Oni su bili ono što su oni doživjeli, Zavisli se samo Amar kako gleda, kako mu bijaju majku i oca. Svatate? Svatate to barek Allah fikom. Oni nisu nikad ostavili Allahov poslanih srame na cedilu ili da pokleku ili kažu Allahov poslaniče. Meni je jasno da je ovo pravi put, ali ne mogu ja ovo. Moram ja ovdje se sakriti neki buđaku, neki trap. Jel? Kažete li vi trap? Jel? Ne. A? Jeste Ne nego su rekli Allahu poslaniče Kada je bila bitka na bedru Allaho poslaniče to je bila prva borba Nije Allahu poslanik bio Dakle od, od ljudi koji je Dakle prisiljavao Nekoga na nešto ili da, da te ono Zbiju u čošak Ko što danas neka naša braća rade Molim Allah da ih uputi A? Već je dakle tražio šta će reći Sabi. Šta su mu rekli Ansari Rekli Allaho poslaniče Kreni ti sa Allahom mi bih mi idemo s tobom preko mora, mi idemo za tobom nećemo biti ti ko židovi kad su rekli Musi ali isram, idi ti, tvoj gospodar pa se bite, mi ćemo te ovdje čekati Sede ćemo mi ovdje i vidjet ćemo ko pobjedi ne, ne, nego idi ti, Allaho posljedno, mi idemo s tobom enest radimano, kada je bilo u, u bici na uhudu a? kada je došla vijest da je Allaho posljedno se nama ubiven je reko, ljudi, šta serite. Ako je Allahov poslanika sa sveme poginao, pa zar da mi živimo? Pa neću da živim posle Allahovog poslanika sa sveme. Neću. Allahov poslanika koji je ubijen, onda smo mi najpreći da, da izginemo svi. Dakle, ko je jedan čovjek i da nam to bude, kako se kaže, slast... Laha ule velakuje bila. A ne da se uplašiš i da poklekneš i da i da kaže ženi, sluša, žena skini nikad, vidi, zapoliti se neku kopirnicu radi, na, na, na, kopiraj papire i to. Je to to muškost barek Alafiko. Jer to nije, nije tako mjela, već je to dakle popuštanje popuštanju vjeri. To se zove popuštanje u vjeri, neka ga ljudi nazovu kako hoće. Mudrost, to je popuštanje u vjeri. Laha uleve rakujete. Illabila. Imamo li još vremena da nisam odurio puno. <gledan> Zatim kaže uh, Allahu poslanihtejna da nije tebe, mi ne bismo se nikad uputili, ne bi bili na pravom putu, wala sadakna, wala salajna, niti bi udjeljivali na tvome putu na alavom putu niti bi klanjali. Uh, Feenzil Enzil, uh, fe enzil kinete aleina, zbog toga spusti na nas miraj. Uh? Dakle, da se ne uspaničimo, usplahiranost, panika, to je ono što, dakle, ovi koji treniraju boruljačke veštine, kad se uspaničiš i izgubio si. Ne znaš više što radiš, samo čekaš kad... i dole. Već moraš da budeš smiren. Zbog toga Allah, poslije moli Allah, te prtela, smirenost. Situacija je teška. Ljude strah danas. Samo mu spomenuti, ako vam Allah, spomeni mu Amerikanice, spomeni mu Britaniju, spomeni mu Nemačku i njihovu tehnologiju i pametne rakete i glupe rakete i šta ti ja znam on se sav prospe sav se ima veliku bradu on se sav to ti je sunet subhanallah to je, to je tako ovaj dunjaluk zapamtite nije džennet ovaj dunjaluk je siđn jer Allah u posljednjih sljeme kaže on je džennet za kafire posljednjih ovog dženneta ne, ne, dakle, ne zna jedino džahennem lahavle velakote ila bilal Međutim, za nas mu'mine, ovo ti je siđen. <coughs> Otiri da živiš u Saudijskoj Arabiji. Alas. Otiri u Bosnu, otidi gdje, gdje god odeš, ti si ja bibi ku u zatvoru jer takav je Dunjaluk za jednog mutmina. E Dunjan siđen u Dunjaluk je siđen za mu'mina. Zatvor gdje god odeš? Ne možeš da pobediš još ove kože, moraš da se pokoraš Allah i a i poslaniku, a nevjernici ti to ne daju, ne daju ti osim. Da kreneš putem slobodnih ljudi, da uzmeš, kako kažu, šakra, plavuša, kako daju, dakle, svojim onim, eh, eh, šakra, dakle, bikama, eh, daju ime šakra, plavuša. Ovo je, ja ću svojim plavušom ja slobodan čovjek niti ko traži vozačku niti ko traži ličnu kartu ništa ništa alhamdulillah net nema za te da da alhamdulillah la <laughs> havla <laughs> billah pa zato u čvrsti, kaže se na me, zato učvrsti naše stope ako se susretnemo sa njima. Odnosno onda kada se susretnemo sa njima u čvrsti naše stope. Dakle, ovo ko što reko smo važi bez imalo sumnje za borbu, a također važi isto i za davu, za naš na način, dakle, džihada na Allahom te barak tada putu. Dakle, dava, a? dođeš na ulicu i ljudi te par puta, onajte gurni, onaj ti rekli ružnu, riječ i ti kažeš ma ne bi više izašao da dijelim letki i nema tih para. Nikad više neću ovaj sa omladinom ulicu razgovarati tako. To je normal Allah Akber, Treba da budeš vrst. On tebi kaže jedno, ti kažeš, hajro nišala, dođe, ti pojasni veru, dođi. Dakle, to ima, dakle, daja ne može svako da bude, mi to znamo. A? Ali obaveza ti je da preneseš ono što znaš. I onoliko koliko možeš, Allah te sigurno ne... ne ne opterećuje, ne obavezuje preko tvojih mogućnosti. Svata tova barek alofikom. Ali odeš na ulicu da davetiš ljude i, dakle, naletiš, kako se kaže to, na probleme, na... Hoćeš li odmah pokreknuti i reći neću ja više to da radim? Ne smiješ. Kao što kaže Muhammed Ibn Abdullih Abrahim jedan od znakova tvoje tvoje gjekina, tvoje ubeđenosti jeste da pozivaš ono što si ubeđen. Jer ako ja vjerujem da je to sto posto ispravno, vidite Amerikanci što radi za svoju novu vjeru po imenu demokratija Njihovo, novi kufr, njihova nova vjera po imenu demokratija. Spremanje za demokratiju da ode i da, da, bud, da dakle da pogine na, na tom putu su banala u Afganistanu i u Iraku i na drugom mjestu. Zbog čega zbog demokratije? Jer je ubeđen da je to taj novi put, da je to taj put. Dakle prvo je bilo Kraljevina, to je ko se suprotstavili kralju, leti glava. Poslije su došli sa nečim što je od toga daleko bolje, a to je komunizam. Dakle, perfektni sistem, životni sistem, nešto svijeto. Evo sad kad pitaš demokrate šta je sa komunizmom, u bila nema ništa gore. Ne, proće neko vreme, izmislit će oni neki novi sistem. Pa će reći demokratija, ono je bila najveća glupost, Neš, neku novu budalaštinu i sve tako. A? A musliman ostaje musliman. Njegov menheđ je kurani sunet. Njegov zakon je šarijat Allaha te tada I na tome on ide. Ne interesuju njega njihovi sistemi. Ali kažem samo kao, kao, dakle, uporedbu. Kako je kafir spreman da pogine za svoj dalalet, a musliman nije spreman da izađe na ulicu i da, da doživi neke je jezijeta ljudi. Oni su džahili. Da su oni mu'mini. Ne bi to ni jezijetili nikad. A zato što su džahili, zato što veze nemaju ovoj ovom dinu, a, ko reče od braće za onaj neki grad gdje su ranije tu bili sve komunisti kaže ljudi ništa ne znaju pitaš ga ko je tvoj gospodar on uh, jel Muhamed Naš ne znaju ništa dakle to je dokaz dakle nije ni čudo što te napadaju jer da su mu'mini ne bi te napadali a ti si tu da im pojasni, pojasniš Allah u vjeru i ti si tu da stekneš nagradu svega onoga što će on radit nakon tebe Dakle, sve on što bude radio dobrih dijela, harfove naučio, počeo da klanja, otišao na hađ, borio se na lahom putu, sve što on radi, a ti si sebe bjegove upute u teala, a? sve što on radi, sve ide na tvoj konto. Zamislite kakva je to nagrada, Allahu ekber. A? Uzmite naše daje, subhanallah, daje, dakle, na, na, koji su svoje živote dali za, za, za davu, kurana i suneta. Koliko je samo ljudi primilo islam preko njih? Koliko je samo ljudi upućeno preko njih. Sećate se, juče smo, na primjer, spomenuli hrabrost, iskrenost, i još neka druga, dakle, svojstva. Sva ta svojstva su bila kod daja koji su došli u Bosnu za vrijeme rata. A? A svi mi priznao to nekoj ne priznao. Dakle, ja priznajem. I vjerujem da je tako. Smo plod dave daja koji su, koji su došli da pomognu ovom narodu. Ja? Da li je ovaj narod zaslužio bio da mu se pomogne ili ne? To je sad drugo pitanje. Jel' tako? Ali ovdje je poenta da su ljudi htjeli da svetlo Islama sija u centru Europe. Ajde, sad istirajte ih. Ratujete sa ekstremistima na Tora Bora, a evo me i oni na Pragu i kucaju. I CD. Ja? Vi se bijete s njima na bliskom istu koji on ti došao i kaže Isus nije Boži sin. Isus je Allahov rob, alih i selam. A vi se borite protiv njih tamo, oni vam došli tu pred vrata i peglaju vas, masiraju vas. A vi tate, počete da masirate, oni podnose to i... Jer znaju da im je to odredba. Allah im odredio tako, nema bežanja od toga. I halas. Sadate ovo. Alhamdulillahi, rabbi lalai. i često, dakle, stih onaj koji sam citirao, braći, poznat je vama taj stih. Dakle, daja koji se... Dakle, ne nikoga. Koji su čvrsti na tom putu, ide tim putem. Pa kažu, ne veri u oči, Aruna batšekum heja Aruna, Wa tīshu wa mla'u minna sujuna. Wa athuna bi kulli kuwi ladaikum. Wa ziduna fa inna s-sabiruna. Ala darbil jihad lana thabatun. Bi hamdillahi munjil mu'minina. Sanamdi rughma diqil hali hatta yamiz Allah minna s-sadiqina. Ala min anna tughata ala ardi jazirati hakimina. Bi anna suyufna muta'atishatun. Walay u'madna Pokažite nam svu svoju snagu koju imate. Pokažite a? I budite tok, toko ludi, glupi i napunite zatvore nama. A? I mučite nas svom snagom koju imate i dodajte na to. A i mi, ćemo, mi ćemo i dalje saburiti. A? Na putu džihada mi smo čvrsti i postojani sa hamdom, s zahvalom Allahu ili hvalom Ualaha koji spašava i štiti svoje mu'mine. Mi ćemo ići putem. A? Koliko god on bio težak i uzak sve dok Allah među nama ne bude izdvoje one koji su iskreni. Ima li iko da prenese tagutima koji sude na arapskom polostrovu da su naše sablje žedne i nećemo ih vratiti u korice sve dok se ne napiju vaše tagutske krvi. Allah. Allah. Allah. Allah. Također spomenut ću još jednu stvar iš da se ne biste umorili, da vam ne bi postao dosadan, a, a to je e, se, kad govorimo o sebatu, dakle o, o, o čvrstini na lahovom putu, jedna i itekako bitna stvar jeste e, čvrstina ili sebat u činjenju dobrih dijela. Da čovjek ne pomisli ja ću učiniti jedno dobro dano, danas krupno djelo i onda ću biti u gafletu nekoliko mjeseci, pa ću opet nešto krupno, mašala i sve tako. Ne. Kao što kaže Aisha, uh, radijallahu anha, da je Allah v poslanih uh, s.a.s. kane ma da'wama Alehi sahibu. Dakle, da je najbolje dakle, od vjere, ili najbolja vjera, ili najbolje vjere, ili, eh? ili najbolja djela u islamu su ona, koja su, kako se kaže, ma da'wama alaihi sahibu. Uh, dakle, koje stalo čini. Dakle, on je... Na, ...konstantno čini i ta djela... ...makar ono izgledalo ljudima malo... ...ali on to stalno, konstantno čini i... ...dakle bez obzira gdje je... ...šta je on to stalno, prima primjer kao što je zikr... A? ...zikr... ...dakle ne samo ne mislim samo na spominjanje da govori... ...subhana alhamdulillah ...već da se seća Allaha... ...da razmišlja o Allahu... ...da rado voli da priča o, o Allahu... ...te bareke tala... ...dakle ovo je isto jedna stvar... ...sigurno ste vi to primjetili... Brat je, nekada, dakle, što sede sa njim, sve, samo se radi o islamu, o kur'anu, o sunetu, o ummetu, o muslimanima, o davi. Dakle, samo o tome priča. Dakle, onaj prvi jer je učinio teubu, pokaju se Allahu te za svoj džahilijet i na čemu je bio prije. Allah je obriso njegove grijehe, njegovo oneverstvo zamijenio dinom, imanom, teuhidom. I zbog toga, dakle, on voli da, da govori o Allahu, rado priča o Allahove vjeri. Svatate to. Međutim, nakon toga, on počne da griješi, počne da se pravi pametan, sve dok se ta, ovo svetlo dok, ili ne oslabi skroz, ili dok se u potpunosti ne, ne ugasi, i on ode putem koji nije put Mohameda sasneme. Svata to. Zbog toga ima braće koji su na, na ovome, rado priča o Islamu, rado priča o Allahu. Ne zna on dakle, možemo pričati o, o, o, o, o futbalu, o sportu, ali to je ono samo usputi, dosadno. Ali o islamu, dakle, svoje sve mu'mine da voli da priča s o svem onome što se tiče, dakle, la, la ilala, što se tiče mu'mina, shvatate ovo bare I, dakle, ovo svojstvo koje izgubi i Boga, mi nek se dobro proizpita šta je sa njim, Svatate, Dakle, da nije poklekno, da nije, da nije izgubio taj tebat kako se kaže, dakle, tu, tu čvrstinu, jel, tu postojanost, jer hamuk je Allah, na tom putu, shvatate ovo bare na, to bi bilo još korisno da spomenemo, dakle sve ovo korisno supanala, međutim nemamo ovaj puno vremena. Supanala kaže Aisha radijallahu anha odnosno prenosi ima muslim hadis u kojem se spominje, u kanet Aisha i da Amilet uh, El Amel lezemethu. dakle Aisha kada bi počela da čini neko, neko dobro djelo onda bi smatrala kao da jo je važi. Dakle toliko bi se trudila kao da je važi. Dakle, mnogo je suneta, mi kažemo nisu vađib, kao, na primjer, 12 rekiata dnevnih suneta, jel? I mi kažemo nisu vađib, svatate. Međutim, Ajša, kada bi počela da čini neko djelo, onda bi ga činila da bi čovjek pomislio da, je, da se radi o vađibu, subhanala. Wallahi, ja lično poznajem neke vraće, da jala molim Allah da ih učvrsi na tome, koji se nije zarekao da posti Davudov post. Dakle, nije rekao, zarečem se Allahu da ću posto... Onda postaje vađib, svatate. Postajemo vađim. A? Morao bi da se otkupi ako bi prekršio tu, tu svoju, kako se kaže, taj svoj zavjet. Nije se zavjetovo, ali posti već godinama Davudov post isto koda se zavjetovao Allahu, koda se zareko da će to raditi. Sada te ovo bare kalafiku. Allahi kad vidiš te ljude, stari ljudi, stari ljudi, dakle, stari od nas, mladi. Jel? Kako on to podnosi Allahu Ekber? gdje goda je, na putovanju, dođe kod tebe uzijared, na konak, on kaže, ja sutra postim. Kako, šta? Sutra je, dakle, drugi dan, jel? Svaki drugi dan. Žadba je, tako sam se. Hoću to da radim. Mada se nisam zarekao, jel tako? Sada da te ovo barek lafikom. Molim Allah, te barek da im učvrsti. Molim Allah, te barek da učvrsti nas, braćo barek lafikom, i svakog muslimana. Molim Allah, te barek da nam podari ovaj sebat, da budemo čvrsti, dakle, da se, da se ne uplašimo i da, i da ne pametujemo puno, svatate Allah nema nema i veri radi ono što ti Allah naredi u njegov postanik nemoj petljati, nemoj se oslanjati na svoju inteligenciju svatate, da ti uzmeš sada nešto kužiš, da kažeš pa ovo je veća korist, veća je korist da skratim bradu i da radim u nekoj firmi ja ću tamo njih daveti nećeš ti njih davetit čim si ti ošišao bradu oni su tebe tekako nadavetili svatate, svatate. oni su tebe davetili, njihova dava je uspešnija nego tvoja ja <laughs> mi sada da obare kalafiku molim Allaha da nam oprosti svima naše grijehe. molim Allaha da oprosti svim muslimanima molim Allaha da podigne zastavu teuhida i džihada visoko iznad svih zastava Allah će pomoć ovu vjeru tako mi je Allah u to dakle niko od vas ne sumnja ja znam niko ne sumnja da će Allah pomoći ovu vjeru radi se dakle o našoj ličnoj koristi hoćemo li se mi priključiti tu da se sakrijemo pod Allahovu milost a? ili ćemo negdje sa strane pametovati dalje haule, vela Da vas alej nakradi za slušanje halalite što samo dulio. Šeiketa še nagradi Allah nagradi naše djela zaista i srce od srce javi da mi ipak obnovimo beju Da zadnemo beju salallahu, salallahu, ali, salallahu. kao što su to uradili ashabi hendaka kada su nastavili ome slaganje rekli Inna ba'jana Muhammeda, alla netruke djihadem, abida. I mi kažemo dajemo, a treba kopat i treba dočekat sve mušike svijeta toga. Znači dajemo obejmu Muhammedu s.a.v. da nećemo ostaviti djihad nikada. Pogotovo kada čujemo od da je ovo što radimo djihad Allahom put, pa je dok ne budemo teška kategorija jel ovo amaterski vlak vuđi štinu, pionijski lak se vrati ako bude nagrada džihada, pa zato trudimo se i ovo treba da bude samo još veća radost za nas da smo u Hajru i da je ovo put kojega trebamo gaziti do sudnjega dana, pa kad bude eura džihad onda smo u džihadu, a kad bude eula dautu. Voljašat undas Modari Erşado Volim radiju i onda ide aprobu da drugo أو ما يؤذيك هذا الجبوت في الشيشاني ظننا